Capitolul 27. Dați-i voie să intre unui mercenar al capitalului. Noaptea, Ostap visă chipul trist, cam estompat al zosiei, iar apoi i se arătă în vis Panikovski. Violatorul de convenții purta o pălărie de birjar cu pană și frângându-și mâinile spunea, Bender, Bender, dumneata nu știi ce este o găină. Găina este o pasăre minunată, grasă." Ostap nu pricepea și răspundea supărat, Care găină?" Doar specialitatea dumitale sunt găștele. Panikovski însă stăruia, găina, găina, găina. Bender se trăzi. Mai întâi se lovi cu ochii de tavanul jos și boltit, parcă era capacul de la cufărul bunicii. Apoi dădu cu nasul de plasa pentru bagaje. În compartiment era o lumină puternică. Pe fereastra lăsată pe jumătate în jos, pătrundea aerul fierbinte al stepei Oranburgului. Găina auzi el de jos. Unde a dispărut găina mea? În afară de noi, nu mai era doar nimeni în compartiment, nu-i așa? Dar stați puțin, ale cui sunt picioarele astea? Ostac își acoperi ochii cu mâna, dar își amintit numai decât furios că așa făcea și Panikovski când îl amenința obelea. Își luă mâna de la ochi și văzu niște capete la nivelul cușetei lui. Dormi, să fii sănătos," spuse primul cap. Spune-mi, te rog, dragul meu," îi se adresă pe un ton amabil al doilea. Dumneata mi-ai mâncat găina, n-am dreptate, nu-i așa?" Reporterul fotografic Menșov continua să șadă cu amândouă mâinile vârâte până la cot într-un sac negru fotografic. Reîncărca de zor casetele. Da, zise flegmatic Ostap, eu am mâncat-o. Foarte mulțumesc, explică pe neașteptate Gagantua. Nu mai știam ce să fac cu ea. Pe căldura asta putea să se strice, nu-i așa? Și ar fi fost păcat să o arunc, n-am dreptate? Bineînțeles, zise Ostap rezervat. Mă bucur foarte mult că am putut să-ți fac acest mic serviciu. De la ce ziar ești ta, îl întrebă reporterul fotografic cu un zâmbet galeș, continuând să scorocească în sac. Nu te-ai urcat la Moscova." Văd că ești fotograf," zise Ostap, eschivându-se de la un răspuns direct. Am cunoscut în provincie un fotograf care până și conservele le deschidea la lumină roșie, de teamă ca altfel să nu se strice." Menșov râse. Spiritul noului pasager îi plăcuse. Și în dimineața aceea nimeni nu mai puse mare lui maestru întrebări delicate." Marele maestru sări jos din cușetă și, trecându-și palma peste obrajii pe care în trei zile îi crescuse o barbă de tâlhar, se uită întrebător la bunul Gargantua. Foiletonistul versificator își desfăcu valiza, scoase aparatul de rast și îl dădu lui Ostap, explicându-i lung ceva, cu gestul de a ciuguli dintr-un sac cu și cerând la fiecare clipă să-i se confirme că e așa precum spune el. În timp ce Ostap se bărbierea, se spăra și-și curăța hainele, Menșov încins cu curerele fotografice răspândi prin tot vagonul vestea că în compartimentul lor călătorește un nou corespondent provincial care a luat avionul ca să poată prinde trenul și l-a ajuns azi noapte când pe semne mort de foame a mâncat găina lui Gargantua. Povestea cu găina a stârni mare animație. Aproape toți corespondenții își luaseră de acasă mâncare pentru drum. Căzmeciori, chiftele, franzele, ouă răscoapte și nimeni nu consuma această mâncare. Toți preferau să mănânce în vagonul restaurant. Bender nu apucă să-și termine toaleta și se trezi în compartiment cu un scriitor gras, îmbrăcat într-o hăinuță de diftină, din aceea pentru copii, care îi puse în față pe măsuță 12 ouă scoapte spunându-i Uite, ai ouă, mănâncă! Din moment ce sunt ouă, trebuie să-l mănânce cineva, nu?" Apoi scriitorul se uită pe fereastră, privit stepa plină de negi și adăugă cu amărăciune. Pustiul este o absurditate, dar există. Și dacă există, e un lucru de care trebuie să ținem seama. Era filozof. După ce primi mulțumirile lui Ostap, scriitorul salută din cap și plecă în compartimentul său să-și termine schița. Om punctual din fire, hotărâse să scrie regulat în fiecare zi câte o schiță. Și se executa cu sârguința unui elev premiant. Îl îndemna pe semne gândul că devreme ce hârtia există, Trebuie să scrie cineva pe ea. Exemplul filozofului fu urmat și de alți pasageri. Nevrotski aduse un borcan cu câțiva ardei umpluți, la Boazian niște chiftere pe care se lipiseră câteva rânduri de ziar, Sapegin o scrumbie și pezmeciori, iar Dnestrov un pahar cu marmeladă de mere. Mai veniră și alții, dar Ostap puse capăt audiențelor. Nu mai pot, nu mai pot, dragii mei prieteni," spunea el. E destul să faci unuia un serviciu ca să nu mai scapi de toți ceilalți. Corespondenții îi plăcuseră foarte mult. Costab era gata să lase să-i se moaie inima, dar mâncase atâta încât nu mai era în stare de niciun sentiment. Se cățără cu greu pe bancheta lui și dormi aproape toată ziua. Începuse a treia zi de călătorie. În așteptarea evenimentelor, trenul special se plictisea. Până la magistrala de răsărit mai era încă mult, nu se întâmplase nimic de desemnalat, totuși corespondenții din Moscova care se uscau de pe urma acestei inactivități silite își aruncau unul altuia pe furiș priviri bănuitoare. Nu fi aflat oare cineva ceva și o fi trimis despre asta o telegramă fulger la redacția unde lucrează? În cele din urmă, Lavozian nu se mai putu stăpâni și trimise următoarea telegramă. Trecut Orenburg, stop. Coșurile locomotivei scot trâmbe, fum, stop. Dispoziția bună, stop. Delegații discută în vagoane, numai magistral a răsărit, stop. Trimiteți fulger instrucțiuni mare Aral, Lavoizian. Secretul fu aflat repede și la gara următoare se făcut coadă la ghișeul de expediere a telegramelor. Toți expediare de peșe relatând buna dispoziție din tren și atmosfera de fum de pe locomotivă. Pentru străini se deschise un câmp larg de activitate imediat după Orenburg, când văsură prima cămilă, prima iurtă și primul kazah cu căciula de bleană și cu un bici în mână. La o haltă unde trenul se opri întâmplător, cel puțin 20 de aparate fotografice fură ațintite spre botul unei cămile. Începea exotismul, corăbrile deșertului, fiii iubitor de libertatea stepei și tot restul decorului romantic. Americana, care se trăgea dintr-o familie veche, coboră din vagon purtând ochelari rotunzi de soare. Ea se apăra de lumina lui și cu o umbreluță verde. Și chiar așa cu ochelarii și umbreluța, îi poză de mai multe ori unui american cărunt, care avea un aparat manual de filmat AIMO. Mai întâi ea se așeza alături de cămilă apoi în fața ei și în sfârșit pe ea, ciucită între cocoașele despre care povestea cu atâta căldură în sositorul vagonului. Heinrich, mic și rău, se foia prin mulțime și spunea tuturor Aveți grijă de ea! Te pomenești că rămâne din întâmplare aici în gară și iar ori să apară știri senzaționale în presa americană. O corespondentă curajoasă în ghearele unei cămile înnebunite. Diplomatul japonez stătea la doi pași de un kazah. Ei se uitau unul la altul, fără să-și spună nimic. Aveau fețe absolut la fel, cam turtite, cu mustățe aspre, o piele galbenă dată cu lac, și ochii înguști cu ploapele umflate. I-ai fi luat drept frați gemeni dacă japonezul n-ar fi purtat un costum gri lucrat la Londra, iar kazahul o șubă de oaie și un brâu de stambă, și dacă acest kazah n-ar fi început să citească abia de un an, iar japonezul n-ar fi avut două diplome universitare, una de la Tokyo și alta de la Paris, luate cu 20 de ani în urmă. Diplomatul se dădu cu un pas înapoi, a plecă capul în vizor și apăsă pe declanșator. Cazahul râse se urcă pe căluțul său lățos și plecă în stepă. În gara următoare, în romantica a trenului special, se iviră elemente noi. În spatele clădirii gării se aflau niște butoaie cilindrice roșii pentru carburanți și se zărea o clădire nouă de lemn vopsită în galben, prin fața căreia treceau coloane de tractoare care și fingeau adânc șenilele în pământ. Pe o stivă de traverse stătea o jună tractoristă în pantaloni negri de lucru și păslari. Corespondenții sovietici își luară aici revanșa. Cu aparatele fotografice la ochi se apropiară de fată. În fruntea tuturor pășea Menșov, care ținea în dinți o casetă de aluminiu și aducea prin mișcările sale cu un ostaș care își schimbă locul în lanțul de trăgători. Dar de unde Camila se fotografiase pe deplin conștientă de dreptul ei la celebritate, Tractorista se dovedia a fi mai modestă. La vreo cinci fotografii rezistă calmă, dar apoi roșii și plecă. Fotografii trecură la tractoare. Întreag, cât fie zis, la orizont, în spatele mașinilor, se zărea și un șir de cămile. Tractoarele și cămilele se încadrau perfect într-o fotografie ce ar fi putut purta ca titlu Vechi și Nou sau Care pe Care. Ostap se trezi pe la apusul soarelui. Trenul continua să alerge în pustiu. Pe culoar se plimba la Voazian, îndemnându-și tovară și să scoată un ziar special al trenului. Îi găsise chiar și titlul, cu toată viteza. Ce titlu e ăsta?" zise Ostap. Uite, eu am văzut gazeta de perete a unei echipe de pompieri care se chema Nu te juca cu focul. Asta înseamnă să atingi însuși fondul problemei." Ești un profesionist al condeiului," strigă la Vazian. Mărturisește că ți pur și simplu lene să scrii pentru un organ destinat publicului din tren." Marele maestru nu nega că este un profesionist al condeiului. La nevoie ar fi declarat fără să stea o clipă pe gânduri și care anume e organul de presă pe care îl reprezintă în acest tren, gazeta Cernomorskului. Dar nu avea nevoie să o facă, deoarece trenul fiind special, nu era pericol să vină vreunul din acei controlori încruntați, înarmați cu clești de nichel. La Voazian, între timp, se și instalase cu mașina sa descris în vagonul udarnicilor, unde propunerea sa stârni larmă. la armă. Bătrânul de la Treh Gorka se apucă să scrie cu un creion chimic o notiță despre necesitatea de a se organiza în tren o seară pentru schimb de experiență și lecturi literare. Se început căutarea unui caricaturist, iar Nevrotskii fu mobilizat să facă o anchetă printre delegați, care dintre întreprinderile lor îndeplinise mai bine planul industrial și financiar. Seara, în compartimentul lui Gargantua, Menșov, Uhut și Bender se adunase o mulțime de pasageri din lumea gazetărească. Şedeau înghesuiți câte șase pe o banchetă. De sus atârnau capete și picioare. Noaptea rece răcorise pe ziariștii care suferiseră toată ziua de căldură, iar țăcănitul monoton al răsăritului, care nu se mai potolea de trei zile, predispunea la prietenie. Se vorbea despre magistrala de răsărit, se depănau amintiri despre redactorii și secretarii de redacție. Se povesteau greșelile comice apărute în ziare și toți în cor îl frecau pe Uhudşanski, reproșându-i că nu are stofă de ziarist. Uhudşanski ridica sus capul și răspundea cu un aer superior. Trâncăniți, să fiți sănătoși! În toiul veseliei a apărut domnul Heinrich. Dați-i voie să intre unui mercenar al capitanului, spuse el cu dezinvoltură. Heinrich se instală pe genunchi gras, care suspină și îrjise cu stoicism. Din moment ce am genunchi, trebuie firește să șadă cineva pe ei. Iată că șade și ăsta. Ei, cum mai merge cu construirea socialismului? Întrebă sfidător reprezentantul ziarului liber cu cetător. Nu se știe cum, prin ce întâmplare, ziariștii sovietici se purtau cu toți străinii din tren politicos, adresându-i-se cu mister, Her sau senior, dar corespondentului gazetei liber cu cugetătoare îi spuneau pur și simplu Heinrich îl socoteau palavragiu și nu-l luau în serios. De aceea, la această întrebare directă, Palamidov îi răspunse. Degeaba te agiți, Heinrich. Știu că acum o să încep iar să înjur puterea sovietică, ceea ce e plicticos și absolut neinteresant. Și apoi, noi putem auzi astea și de la o băbuță răutăcioasă care stă la coadă. Nu, cu totul altceva, spuse Heinrich. Vreau să vă spun povestea biblică a lui Adam și Eva. Îmi dați voie? Ascultă, Henrik, de unde vorbește așa de bine rusește?" întrebă Sapegin. Am învățat la Odessa în 1918, când împreună cu armata generalului von Belz am ocupat acest minunat oraș. Eram pe atunci locotenent. desigur că ați auzit de von Belz." Nu numai că am auzit," spuse Palamidov, dar l-am și văzut." Von Belz al dumitale zăcea în cabinetul său aurit din palatul comandamentului regiunii militare Odessa cu capul străpuns de unglonte. Se împușcase auzind când patria dumneavoastră a izbunit Revoluția. Când auzi cuvântul Revoluția, domnul Heinrich zâmbiu oficial și spuse, Generalul a fost credincios jurământului depus. Dar dumneata, de ce nu te-ai împușcat Heinrich? Întrebă cineva de pe cușeta de sus. Dumneata, nu și jurământul? Ei, vreți să ascultați povestea biblică? Întrebă enervat reprezentantul ziarului liber cugetător. Dar confrații îl mai torturară câtva timp cu întrebări în legătură cu jurământul și numai când se supără de abinelea și era gata-gata să plece, acceptară să asculte povestea. Povestea domnului Heinrich despre Adam și Eva A fost odată domnilor la Moscova un tânăr consomolist. Îl chema Adam și în același oraș trăia o fată tânără comsomolistă și ea Eva. Și acești tineri s-au dus într-o zi să se plimbe în raiul Moscovei, în parcul de cultură și odihnă. Nu știu despre ce au vorbit acolo. La noi, de obicei, tinerii vorbesc despre dragoste. Dar Adam și Eva ai voștri erau marxiști și vorbeau poate despre Revoluția Mondială. În tot cazul, faptul este că plimbându-se prin fosta grădina Nescuciinui, s-au așezat pe iarbă sub un copac. Nu știu ce fel de copac era. Poate că era pomul conștiinței binelui și a răului. Dar, după cum știți și dumneavoastră, marxiștii nu admit misticismul. Așa că, după toate probabilitățile, lor li s-o fi părut că e un simplu sorb. Continuând să stea de vorbă sub copac, Eva rupse o creangă și o dărui lui Adam. Dar, tocmai în clipa aceea, apărut un om pe care tinerii marxiști lipsiți de imaginație îl luară drept paznic al grădinii. Orel, după toate probabilitățile, era un înger cu spada de foc. Înjurând și bombănind, îngerul, îi duse pe Adam și Eva la biroul administrației, ca să li se dreseze un proces verbal pentru stricăciunile aduse grădinii. Acest neînsemnat fapt cotidian i-a distras pe tineri de la politica înaltă și Adam a văzut că are în fața lui o gingașă Eva, iar Eva a băgat de seamă că are în fața ei un viril Adam. Și tinerii se îndrăgostiră unul de altul. După trei ani aveau deja doi fili. La acest punct, domnul Heinrich tăcu pe neașteptate, vârându-și în mâneci manșetele moi cu dungi. Ei și întrebă la Voazian. Nimic. Important este, spuse mândru Heinrich, că pe unul din fii îl cheamă Cain, iar pe celălalt Abel, și că după un anumit interval de timp, Cain îl va ucide pe Abel. Abraham va da naștere lui Isaac, Isaac va da naștere lui Iacob și, în general, toată povestea biblică se va repeta de la început, și niciun fel de marxism nu va putea să împiedice aceasta. Totul se repetă. Vom avea iar potopul, iar pe Noe cu cei trei fii ai săi, și iar Ham îl va spăla pe Noe și vom avea și turnul Babel care nu va putea fi niciodată terminat, domnilor. Și așa mai departe. Nimic nou nu se va întâmpla sub soare. Așa că zadarnic v-ați frământat pentru o viață nouă. Și Heinrich se așeză satisfăcut, lăsându-se pe spate și strivindu cu spinarea lui îngustă, ca de scumbie, pe scriitorul cel gras și blajin. Toate acestea ar fi foarte bune," zise Palamidov, dacă ar fi întăite cu dovezi. Dar, dumneata, nu poți să dovedești nimic. Vrei pur și simplu să fie așa. Nu putem să-ți zicem să crezi în minuni. N-ai decât să crezi, să te rogi. Dar voi aveți dovezi că o să fie altfel?" întrebă reprezentantul ziarului liber cugetător. Avem, răspunse paramidov. Una dintre ele o vei vedea poi mâine, în punctul unde se întâlnesc cele două linii ale magistralei de răsărit. Of, iar începe bombănii Heinrich. Construcție, uzine, plan cincinal. ce tot băgați în ochi fierul vostru? Important e spiritul. Totul se va repeta. Vom avea iar un război de 30 de ani și un război de 100 de ani. Și iar vor fi arși de vii oamenii care vor îndrăzni să spună că pământul este rotund. Și iar bietul Iacob va fi înșelat și pus să muncească șapte ani fără plată, pentru că apoi să îi se bage pe gât nevastă, pe lia cea urâtă și mioapă, în locul rașelei cea cu piept frumos. Totul, totul se va repeta. Și jidovul rătăcitor va continua ca și înainte să rătăcească pe pământ. Jidovul rătăcitor nu va mai rătăci niciodată pe pământ, spuse deodată Marele Maestru, uitându-se cu o privire veselă la cei prezenți. Și asta poți să-mi dovedești în decurs de două zile?" urlă Heinrich. Chiar și acum," răspunse amabil Ostap. Dacă societatea îmi permite, vă voi povesti ce s-a întâmplat cu așa numitul jidov rătăcitor." Societatea a îngăduit cu plăcere. Și cu toții se arătară gata să asculte povestea noului pasager, iar Uhutșanski zise chiar povestești să fii sănătos. După care Marele Maestru începu. Povestea lui Ostap Bender despre jidovul rătăcitor Nu vă voi mai reaminti povestea lungă și plictiscoasă a jidovului rătăcitor. Vă voi spune numai că, timp de aproape 2.000 mii de ani, acest bătrân vulgar a colindat lumea întreagă, fără să se înscrie în registrele hotelurilor și plictisind cetățenii cu plângerile sale împotriva taifelor mari de cale ferată, care îl sileau să meargă pe jos. A fost văzut în nenumărate rânduri a asistat la ședința istorică în care Columb n-a izbutit până la urmă să justifice sumele luate ca avans pentru descoperirea Americii. Pe când era încă tânăr de tot, a văzut Roma arzând. Vreo 150 de ani a trăit în India, uimind la extrem pe ioghiști prin vitalitatea sa și prin firea sa călcotașă, într-un cuvânt, bătrânul ar fi putut să povestească multe lucruri interesante dacă la sfârșitul fiecărui secol și-ar fi scris memoriile. Dar jidovul rătăcitor nu știa carte și, în afară de asta, avea și o memorie cam șubredă. Nu de mult, bătrânul a stat în minunatul oraș în Rio de Janeiro, unde sorbea băuturi răcoritoare, se uita la atransoceanice și se plimba pe sub palmieri în pantaloni albi. Pantalonii și-i cumpărase de ocazie, cu vreo 800 de ani în urmă, în Palestina, de la un cavaler care liberase mormântul Domnului și erau ca și noi. Deodată, bătrânul a simțit un neastâmpăr. I s-a făcut poftă să plece în Rusia pe Nipru. Fusese pretutindeni: pe Rin, pe Gange, pe Mississippi, pe Ianțu, pe Niger și pe Volga. Numai pe Nipru nu fusese. Și, vedeți dumneavoastră, i s-a făcut omului poftă să arunce o privire și asupra acestui fluviu larg. Exact în 1919, jidobul rădăcitor, purtând tot pantalonii lui de cavaler, a trecut clandestin granița românească. Nu mai e nevoie să vă spun că peste burtă avea ascunși opt perechi de ciorap de mătase și un flacon de parfum parizian pe care o doamnă din Chișinău îl rugase să le dea unor rude ale ei din Kiev. Pe vremea aceea furtunoasă, transportul de contrabandă pe burtă se numea purta Prișniț. Bătrânul furepe de învățat la Chișinău cum se face treaba asta. Jidovul rătăcitor și-a îndeplinit misiunea și, într-o bună zi, Stând pe malul Niprului, cu barba iverzuie și neîngrijită atârnând până la pământ, s-a apropiat de el un om cu vipuști galbene și albastre și cu epoleți ai armatei lui cliura și l-a întrebat aspru. Ești Jidov?" Jidov a răspuns bătrânul. Atunci hai cu mine!" l-a poftit omul cu vipuști și l-a dus la Ataman. Am prins un Jidov!" i-a raportat el împingându-l pe bătrână înainte cu genunchii. Ești Jidov?" l-a întrebat Atamanul amuzat de descoperire. Jidov!" i-a răspuns r atunci, ia puneți-l la zid, a spus dulce Atamanul. Da bine, eu sunt rătăcitor," a strigat bătrânul. De două mii de ani aștepta nerăbdător să moară și acum îl apucase deodată pofta să trăiască. Gura Jidov parșiv a strigat încântat Atamanul buzat. Spintecați-l cu săbiile, băieți!" Și Jidovul rătăcitor a încetat să mai existe. Asta-i tot în cheie ostac." Cred, domnule Heinrich, că în calitate de fost locotenent al armatei austriace, cunoște obiceiurile prietenilor dumitale din armata lui Petliura, întrebă Palamidov. Heinrich nu răspunse nimic și plecă imediat. La început, toată lumea crezut că s-a supărat. Dar a doua zi se află că din vagonul sovietic, corespondentul ziarului liber cu s-a dus direct la mister Hiram Burman, căruia i-a vândut povestea jidovului rătăcitor cu 40 de dolari. Și chiar de la prima gară, Hiram transmise telegrafic ziarului său povestea lui Ostap Bender.